Як би ви знали про все це? Було двічі, неохоче зізнався король, одного разу на моїй пам'яті. І що? Хто з пари не кохав? А ви як вважаєте? Перед очима Світлани, мов намальований, став ранок на березі річки. І сріблястий голосок зоряни продзвенів. А всі проходили випробування. Та все в житті буває перший раз. Жінка, якби не кохав чоловік, він не переплив би річку. А що, що з ними відбувається? Чому вони помирають? А ось цього ніхто не відає. За три дні їх знаходять на узлісці і ховають зазвичаєм. Це все. Вважається, що їхні серця завмерли від нестачі довіри. Отже... Дружина, йдучи до лісу, точно знає, що муж любить її, а він покладається на сліпий випадок, бо точно ні в чому не впевнений. Ні, він покладається на жінку, яку кохає. Все дуже просто. Тепер ви розумієте, чому я впевнений, що Ромко і Зоряна повернуться на світанні. Чекайте їх. Голос короля зазвучав хрипкувато. Світлана подумки вилаяла, його за те, що переборюючи біль, оповідав їй казки, а себе за те, що слухала їх із таким захватом. «Все, розмовам на сьогодні кінець», – суворо звеліла вона. «Я ще прийду під вечір, та обіцяйте мені, що ви трохи поспите, і більше не будете говорити. Бережіть себе. Заради вас?» Не відповідаючи, Лана швидко вийшла з ложниці. Вона дотримала слова і зайшла до короля після сходу сонця. Він спав, і вона не стала його будити. Зробивши передостанній укол і приклавши руку до чола, температура практично нормалізувалась. Лана повернулась до себе і, вмостившись на вузькому ліжку, спробувала заснути. Їй довго це не вдавалося, і столила повіки вона ледь не на світанку. І їй негайно привидівся дивний сон. Взагалі-то сни вона бачила рідко, а після того, як померли Сергійко і син, практично ніколи, і вважала це милістю богів. Ще б у вісні тривожили її душу дорогі набіжчики, являючись живими, ще б під покровом ночі оживали кольорові картинки давно понівеченого щастя, шматуючи душу покликом, якому неможливо піддатися, і тоді вона, напевне, б збожеволіла, а так... Ніж була для неї лише гливким морком, темним проваллям, у яке вона летіла, ледь заплющивши очі. Виром темряви, який щоразу виносив її до вранішнього світла. нещасливу і навіть неспокійну. Зате приглушену із приспаним сердечним болем. Та перший свій кольоровий сон за вісім років вона побачила, щойно потрапивши в любимий Львів. Магічне, загадкове місто, яке принесло їй щастя і забрало його з однаковою недбалою легкістю. І був він про синочка, а другий наснився їй невідомо де. Він був містичним, як і країна, в якій вона опинилась. Сонусні, марення в ілюзії, видиво у този міражу. Фантом занадто реальний, як для самого себе. Їй привидівся чудернацький темний ліс з мавками і лісовиком. І вони з Сергійком, що блукали у пошуках галявини. Вони все йшли та йшли, продирались крізь чагарники. Густі, колючі, вони тримались за руки і начебто любили одне одного. Талана все ніяк не могла пригадати, чи проходив Сергійко випробування водою. І від того нервувалась, а галявини все не було. Лише попереду раз у раз блимала якась світла розмита пляма. То підморгувала їм, зупиняючись, то втікала, мов, зацькований заєць. І коли вже стало зрозуміло, що сонце ось-ось зайде, а галявину вони так і не знайшли, Сергійко випустив руку лани і пішов, не озираючись вперед. Так худко, що вона за ним не поспівала, Хоча бігла і кликала його, захлинаючись риданнями. Сергій зник, розчинився у Чорноті лісу, а Світлану, яка вклякла на місці, безпорадно озираючись і заламуючи руки, сердитий голос небес попередив за те, що вона не пройшла випробування, у неї відніметь сина. Лана страшно закричала і, прокидаючись, зрозуміла, чому помирають ті, що не пройшли випробування. Їхні серця зупиняються зовсім не через брак віри, а від болю та жаху. Пробудившись, Лана ще якусь мить не могла повернутися в реальність. Вона хапала ротом повітря, не мов би і справді довго за кимсь гналась. А коли нарешті отямилась і підвела очі, то від полегшення ледь не заплакала. Над нею стояла Зоряна. Вона повернулась. Глава одинадцята До опочивальні короля цього дня Лана потрапила тільки о півдні. До того години три вона гуляла зі своєю новою подругою. Тепер, як Зоряна побрали з Романом, ні про яку службу покоївки і мови не було, по місту, задивляючись жадібними, зголоднілими очима на все, що траплялося їй по дорозі. Дівчата перейшли на «ти», вони говорили і не могли наговоритись. Так буває, коли двоє споріднених душ, незважаючи на різницю у віці чи суспільному становищі, знаходять щось, що забарвлює їхнє спілкування приємністю та повагою. У лани, на кінчику язика, крутилось безліч питань, що стосувались власне країни, до якої вона потрапила, та жодне з них не було поставлене зоряні? Чому? Світлана й сама не знала. Може тому, що вона хотіла почути відповіді не з цих зарожевілих відцілунків дівочих вуст, а з інших, яких вона гарасти не пам'ятала, зате пам'ятала дуже добре, які слова з них зривались і як звучав голос короля – чи, можливо, тому, що отримання відповідей на свої питання для Лани було рівнозначно визнанню реальності того, що з нею коїлось? Реальності, яку вона і не думала визнавати. Та що б там не рухало Ланою, витримка не зрадила їй. І тільки одне спитала вона, коли дівчата, зупинившись на фортечній стіні,